Ze kolorekin, ze jarreratan, ze ze generotan sartu, esan ziguten umea ginenean. Mikel Aldia, Mikel Martin Konde, Mikel Ari, Omen Aldia, Iraiako Geitairu, Horeretan. Goizean, Amabietan, Kalejira Koloretsua Gaztainoko Baratzetatik. Irratxailo berezia zintzilik irratitik, goizeko amarretatik ordu bietara. Arratxaldean Omenaldik abareta, lekuona fabrikan arratxaldeko zazpietan. Eta gauean Afari herrikoia linoko karpan, bederatzi terdietan. Beti!